«Що ж вона наробила?» «Ні, це не вона, не вона, не вона, вона не хотіла. Це... А хто?» Після зимових святок Юрко більш не пішов до школи. Ні, не тому, що пані Єніна повернулася до своїх школяриків. Ескулапи, у яких вона обіцяла довго не затримуватись, так і не поставили стареньку вчительку на ноги. З воєводства направили до Турчів іншу пані, зовсім молоденьку випускницю Луцької польської гімназії а Юркові сказали «зас». Що з того, що Юрій Гориславець закінчив гімназію і ще й три роки в університеті Яна Казамира вчився? Що з того? Чогось же його звідти виключили? І Солтис на нього дуже сердитий. За хор церковний, що взявся не тільки за духовні піснеспіви, але й за українські народні пісні. А Михайло Косінський якось сказав, що цього професора недоученого треба було б у березу картузьку запроторити. Хай не корчить, може, крепане із себе пана, хай знає своє місце. Та й хто йому дозволив у польській школі книжки мужицькі дітям читати? І чи не бардзо багато він говорить у селі? На благовіщення у Туричі приїхав Федір. Його важко було впізнати. Пройти їх з навіть зовні змінився. Акуратно постригся. Одягнутий у чорне пальто з двобортного сукна – з-під пальта сірий шарфик розвивається, на голові капелюх, привіз гостинця усім, кого знав Юркові книжку перехресні стежки Івана Франка, дарині червоні дукачі, димці чорну шальоху з червоними квітами, катерині на настині, по дерев'яній іконці, із зображенням святого пантелеймона цілителя. Димка сказала, що ту хустку на смерть буде тримати. Хай її запнуть нею, як до Бога будуть проведжати. А я, то така шальоха, що й перед Богом не встид у ній стати. А та не на мама опинилась ні сих, ні тих, не знала, що робити. Не хотіла вона гостинця від того городського студента, хоч він тепер справді паничем видався. Але ж як відмовитись від ікони? Тож гріх не прийняти образок. Певне, хитрий Федірко на те розраховував, добираючи подарунки. І не прогадав, навіть опинився за празниковим столом у Ясницьких. Чогось саме те, що Федір обідав у Ясницьких, найбільше зачепило Юрка. Його настина не те, що на поріг, але й воріт не підпускала. І Дані голову прогризла. Забуть, ви з голови, навіть не думає про цього воропаху. Дана шукала підтримку у батька, той спробував заступитись. Ну, нема у нього сіку землі, як у Охрімчуків, то що. Чи ж вона землі мало... І ділити не треба, бо до доця єдиначка. Вистачить їм навсеньке життя, аби любилися. Хай би дана сама вибирала. О, то ти не на мому боці, Ти завжди на неїному, теї Катерини свої. Мало тобі, що я через неї у молодості наплакалась, Мало, що через неї у мене скільки чесу дітей не було, Бо то вона закляла, а так і вона. Вона, щоб на неї так індики брехали, Як на мене брехали у селі. «Мало цього всього? То тепер казновика через неї страдати маю? Самі з нею не зійшлися, то хочете дітей звести? Та не інсин і нашу землю за вітром пустить, і зостанеться наша дитина, як у полі гола стеблина. Оцяке щістя йде з тим книгою, не непутяжче він». Поїхав Федір, і Юрка у селі враз не стало. Навіть не попрощався з Даною. Навіть матері не сказав, де його шукати. А може, й сказав, але Катерина не хотіла говорити. Чи він так хвилів? Дана довго трудніла, сплакалась, спала з лиця, ходила як тінь. Сподівалася, що ось-ось появиться Юрко. Кляла Федора. Була впевнена, це через нього Юрко поїхав. Образився, приревнував і поїхав. Що він подумав? Чого з нею не поговорив? Хіба ж вона того Федірка до себе в гості запрошувала? Хіба вона, ох, Юрасю, Юрасю? Сватання упало на данину голову, як сніг на зелене листя. Думала, Степцю вже й забув про свої наміри. І він же добре знав про Юрка. У селі нічого не приховаєш. Полетів книга в Ирії, підсміювався якось на прадьонках. Така вже пташина натура. І не жати, і не орати, тільки по білому світу без діла никатись. Виходить, знати знав, але надії на своє не втрачав. На третій день Великодня, коли вже звечоріло, у сінях затопотіли чобуть ми, і на порозі хати став Дем'ян Друшляк, степців хрещений. Пустіть, люди добрі, подорожників до хати. Ми в лісі на коницю полювали, а вона щезла, тільки хвоста показала. Оце пішли по сліду, а він до вас і привів. То дозвольте подивитися, що є у вас наша кониця. «Дозволяємо, дозволяємо!» Заметушилася мама. «Львити, заходьте, заходьте, гості подорожні. Може, то ваша кониця перетворилась в нашу красну дівицю?» Дем'я наступився в бік, пропустив наперед Степана. Степцю став на порозі, червоний як рак.